Ràdio i mil disbarats, capítol 1 Ja feia temps que li rondava pel cap i aquell dia tenia una bona ocasió la mare havia marxat amb la veïna, la Carme i ja sabia el Miquel que quan les dues s'ajuntaven en tenien per estona així que era el moment va agafar la tauleta de centre i la va arrembrar al moble del menjador sense pensar-s'ho, s'hi va enfilar i fent puntetes, Justet va arribar a agafar aquella ràdio vella que durant tant temps havia somiat amb molta cura la va baixar i la va duar a la cuina allà la va posar sobre el marbre, prop d'un endoll la va endollar i llavors una mena de vibració suau i a continuació, un espetec sec i apagat i una fumarada que s'escapava entre les ranures de la tapa l'olor de cremat s'escampava per tota la cuina ui, ui L'he feta bona. I sí, l'havia feta bona, perquè aquell aparell antic que pertanyia al seu avi encara funcionava amb l'ajut d'un transformador, i allà s'havia quedat, el prestatge del menjador. Ja li expliques al Miquel de transformadors. Va agafar un drap de cuina i va començar a ventar per tal de dissipar l'olor. I mentre feia això, els llums de la ràdio es van encendre i van començar a xerrar sense parar. L'he arreglada. Última hora. Un gos rep el príncep d'Astures per la seva importació al camp de la biotecnologia canina. A Barcelona un autobús surt de la calçada i entra a un bar a prendre un cafè. Els pescadors de la l'Avall de Boí no sortiran avui perquè hi ha molt mala mar. Sí, sí, sí, sí. Uns lladres robin una jolleria a Solsona i se l'enduen dins un camió. Una mosca farà el discurs inaugural a la fira de Manresa. Un home marxa a la lluna a i diu que no tornarà fins l'hora de sopar. Han inventat una tele tan que se'ls ha doblegat com un caneló. I ara la secció esportiva. Gasol ha fet un mat amb tanta fúria que han hagut d'enterrar la cistella i encara més gasol gasol castigat a estudiar la taula del 3 no li surtin els triples un cavall cau del seu genet en una cursa d'obstacles el pobre cavall s'ha trencat una dent Miquel, es pot saber què fas amb la ràdio de l'avi? res, ui, és es que mare l'he arreglada escolta, escolta un camell guanya el parís de car <t 'en> I ara tornem a l'actualitat de casa nostra. Detingut el virus de la gripà quan intentava entrar a una escola d'educació primària, els agents dels Mossos l'han traslladat a la comissaria de nou barris. En breu passarà a disposició judicial. En el moment de la detenció va declarar... Atxim! Ja m'he constipat. Un vell de Santa Coloma descobreix un gat mort dins de la nevera. Serà un cas més de corrupció? No ho sé, però feia una pudor... L'escriptor Rafael Filabarquí rep el Premi Nacional de Poesia pel seu llibre Poemes en Blanc. Va declarar, no em les paraules, sí que no vaig que entregar només les tapes. Joan, corre, vine cap aquí a la cuina. Què feu amb la ràdio de l'avi? tu, escolta. Última hora. Ha sortit el sol i no tornat. Si algú el veu, que comuniqui el temps del Molina, arroba, hem perdut el sol. Com pot ser? Però què diu aquesta ximpleta? Miquel, què li has fet? Res, pare, només l'he endollat i després d'una mica de fum ha començat així. Doncs l'haurem de dur al metge. Ai, si l'avi serà sabenta, amb l'estima que li té. Així que, el Joan, la Fina i el Miquel van marxar carregats cap a la consulta del radiòleg, que és el metge de les ràdios. Una ràdio i mil disbarats, capítol 2. Senyor Ventura, ja podem passa. Tarda bona. Bona tarda, doctor. Bé, vostès diran. Doncs això. Mm, sembla una ràdio. I és esclar, que vol que sigui? I? Esperi i escolti. El Miquel va endollar a la ràdio i... Eh. Eh. La mía sí, fitxa per albacete. Pibe, ¿qué quiere que te siga? Siempre fue el equipo de mis sueños. Gasol no en certa ni una haurà de repassar també les taules de l'1 i el 2. Mm, feia temps que no veia una cosa així. Pel quadre simptomàtic diria que es tracta d'un trastorn de personalitat o també podria ser un atac de ximpleria, conegut com el síndrome del poc pocassolta, del forassenyat... Del capxigrany, del gamarús, del talós, del carallot, del tanoca, del xemple, del terrel lirot, del desassenyat, de celebrat, del... Ui, quantes coses! I es curarà? No ho sé pas, és cosa complicada. Això potser amb una teràpia de xoc que aconseguiríem algun resultat. Teràpia de xoc? Què vol dir, doctor? De xoc. Pum, ploc, catacrac, blas, bum, ras. Tots tres es van mirar amb cara d'estranyesa. Finalment, la Fina va dir... Què proposa doctor. La solució més ràpida és apagar la ràdio i oblidar-se'n del tema. Com que apagar la ràdio? Això ho ha de arreglar si se n'assabenta l'avi ens pelarà a tots. Cal una altra solució. Doncs tornem a la teràpia de xoc, Po plof, catacrac, prou prou, a tuis a tuís. D'acord d'acord, tenem per feina. Infermera, portim l'eina de xoc. la infermera va obrir l'armariet i va treure un bastó descomunal davant la mirada incrèdula de la Fina, el Joan i el Miquel. Tinguï, doctor! Mentrestant, aquella ràdio no parava de dir bestiases. Un veí ens ha comunicat. Ha localitzat aquest matí el sol prenent unes tapes variades al Barcelona en companyia d'una tal Teresa Tura. Però, doctor, què fa? Aplicar la teràpia. Doctor. Aquest matí han trobat el sol ben tapat amb la senyora Temperatura, a Barcelona. A Barcelona es mantindrà el sol ben tapat. No sortirà el sol en tot el matí. La temperatura serà variable. Sí, doctor, ara, ara ho aconseguit. Ja ha deixat de dir ximpleries. Mmm, doncs sí, això sembla. Però no s'han refint. En qualsevol moment pot tornar a recaure. això és el que va passar, tan cert com el cul pelat d'un gat. Així que si teniu alguna ràdio antiga, no l'endolleu sense ser transformador. Ah, que ja heu fet, doncs cercau un bon bastó. Cercunou! Cercunou! La teva ràdio! Gran vi tasta'l! Un vi nostre fet amb els millors raïms, natural, artesà i a molt bon preu. Gran vidalladurs, tasta'l Un vinostre fet amb els millors raïms Natural, artesà i a molt bon preu Gran, Gran vidalladurs, tasta'l tasta Solsona FM 107.5